Tulburările, pista a treia În ziua de 18 octombrie 1534, dis de dimineață, domnea o atmosferă neobișnuită în castelul Amboaz, îndeosebi în partea unde se aflau apartamentele regelui. Numai câteva persoane erau la curent cu ceea ce se descoperise, printre care doi slujitori care fusese amenințați cu moartea după toate chinurile din lume, dacă suflau o singură vorbă. Își țineau gura înspăimântați, dar li se citea totul pe față. Primiseră poruncă să-și continue serviciul, umblau încoace și încolo ca niște stafii, pe când ceilalți erau cu ochii pe ei. Chiar astăzi putem cu greu să ne imaginăm curiozitatea care exista pe atunci în legătură cu tot ce se referea la familia regelui și la persoanele din anturajul lui. Gentilomii care împărtășeau taina se întrebau în dimineața aceea cum să-i vorbească regelui. Cum să-i spună ce s-a găsit pe ușa camerei sale? Să nu-i spună nimic era cu neputință, chestiunea era prea gravă și, oricum, regele avea să afle într-o bună zi. Și atunci, ce se va întâmpla cu cei ce păstraseră tăcere? Când regele trimise vorbă că puteau intra, unul dintre gentilomii își lău inima în dinți și făcu un pas înainte hotărât să vorbească. Francisc întâi era un bărbat înalt cam de vreo doi metri, lucru fenomenal pentru epoca sa. Era frumos, mândru din fire și maestos, și apoi era rege. Gentilomul începu să băiguie. Francisc întâi se uita la el, se uita la hârtia pe care o ținea în mână. Ce e asta? Haide, domnule, dăm -io. Primele rânduri ale afișului care fusese găsit prins pe ușa de la camera regelui sunau astfel. Adevăruri despre marile și cumplitele abuzuri ale slujbei papale, născocite direct împotriva Sfintei Împărtășanii cu ambele cuminecături a Domnului nostru. Gentilomii văzură că regele se încruntă. Protestanții deveneau din ce în ce mai cutezători, pentru că erau din ce în ce mai numeroși. Nici represiunea și nici provocările nu opreau răspândirea noilor doctrine. Luteranii decapita să o fecioară cu pruncul pe strada Abtisent-Antoine. Pe o pictură care împodobea o casă de pe strada Obrilobuche, împunseseră ochii fecioarei, ai pruncului Iisus, ai sfântului Fiacră și ai sfântului Roș. Alte acte iconoclastice fusese răsemnalate în provincie. Francis era cu atât mai iritat, cu cât un timp se arătase indulgent și chiar protector. Acum, acest afiș pus în castelul său chiar pe ușa camerei sale era o sfidare personală, o crimă de lezmajestate. Un rege nu poate să treacă peste o crimă de lez majestate, așa cum un președinte de republică nu poate să se dezintereseze de o crimă comisă contra siguranței statului. A doua zi, curierul regelui aduse la amboaz vestea că alte afișe cu același text fusese răpuse în noaptea de 17 spre 18 octombrie pe unele uși ale bisericilor și caselor din Paris, Rouen și Mo. A treia zi trebuie să-i se aducă regelui la cunoștință că o fecioară cu pruncul de pe strada Rozier din Paris, statuie foarte venerată, fusese mutilată în noaptea de 18 spre 19. Este prea de tot, ne întoarcem la Paris. Cultul fecioarei era răspândit și foarte popular în Franța. Opinia publică avea să fie rău impresionată. Cel mai îngrijorător lucru era poate... Simultaneitatea apariției afișelor în orașe neînvecinate Sire a fost urzit un complot protestant Catolicii urmau să fie sugrumați cu toții în timpul slujbei într-una din viitoarele duminici Șefii poliției umflă bucuros ceea ce descoperă sau pretind că au descoperit În orice caz era vorba de o organizație și de complici până la Amboaz, până în castel un vinovat amărturisit, Sire, e vorba de un dascăl de la capela maestății voastre. Pedeapsa era de la sine înțeleasă. Nici nu arsese bine dascălul că la Paris și în alte câteva orașe, crainicii oficial dădeau deja de știre că Parlamentul oferea o răsplată de o sută de galbeni cui va ajuta la descoperirea celor ce scriau afișele. Cei la care se vor găsi asemenea afișe vor fi arși, pretutindeni polițiștii interogau și percheziționau. Francis întâi mai a avut și altă reacție. Să fie descoperiți și pedepsiți vinovații, foarte bine, dar totodată să se împiedice difuzarea ideilor subversive. Edictul cu privire la tipărituri din 13 ianuarie 1535 vădește în ce măsură acest rege învățat, prieten al artelor, fusese traumatizat, ca să folosim un cuvânt uzitat astăzi. Edictul interzicea tipărirea oricărei cărți noi în regat. Tiparnițele trebuiau să se oprească. Sire, dar e cu neputință. Niciun om n-ar fi îndrăznit să vorbească astfel. Parlamentul a îndrăznit, dar în alți termeni. Francisc, întâi înțelese atât de bine greșeala sa, încât amână edictul, menținând însă o cenzură. Mai vreau ceva, să se organizeze o mare procesiune solemnă care să străbată Parisul în semn de penitență datorată sfintei noastre religii și fecioarei. Ceremonia a avut loc la 21 sau la 29 ianuarie 1535, data este nesigură. Lumea se adună în jurul bisericii Saint-Germain-Loxeroa, iar cortegiul se îndreaptă spre Notre-Dame pe strada Saint-Honoré și strada Saint-Denis. Participanții la procesiune treceau cântând psalm și cântece bisericești din vremea respectivă și rostind rugăciuni, totul în latinește. Străzile erau pavoazate cu tapiserii sau cu cearșafuri pe care erau prinse câteva flori sau frunze, ceea ce se poate găsi iarna. Din fericire, timpul era frumos. Pretutindeni se puteau citi inscripții spre lauda lui Dumnezeu și a regelui. Arcași cu bastoane albe țineau un frâul mulțimea. Regina, Regina! Eleonora călărea cu un aer grav îmbrăcată într-un costum de amazoană din catifea neagră. Un val trap cu fir de aur acoperea calul ei alb. La câțiva pași de părtare erau cele două oficiale ei, prințese și pași. Apoi călugări, Iacobini, Augustin, Carmeliți, Ordinea de filării fusese reglementată potrivit unei tradiții întemeiate pe priorități și totodată pe o mare experiență în materie de regie, diferitele grupuri perindându-se astfel încât să mențină interesul constant. Din când în când, alaiul se oprea o clipă în fața altarelor în aer liber aranjate pe traseu. Unele din ele erau splendide. Se auzi o muzică și deodată apărură armuri, coifuri, arme, el elvețiene ai regelui. Muzica era a regelui. Dascălii regelui cântau, în afară de cel care făcuse prostia să se lase prins și ars pe rug. Crainicii care veneau din urmă purtau costumele cele mai strălucitoare din tot alaiul. Ei înaintau fluturând niște steaguri mari pătrate și după ei veneau trei cardinali înveșmântați în purpură. Atunci toată mulțimea, fără excepție, cădea în genunchi, căci imediat după cardinal, Jean du episcopul Parisului, ducea sfântul Mir sub un baldachin de catifeasta cojie, brodată cu flori de crin aurite, baldachin ținut de cei trei fii ai regelui și de ducele de Van Damme. Oamenii care în ră se ridicau și arcașii de-abia izbuteau să-i țină în frâu, căci s-ar fi bulucit cu toții până în mijlocul străzii. Bastoanele albe se ridicau și se lăsau. Regele, regele, trăiască regele! Pe acest rege imens și superb îl recunoșteai oriunde. Regele pe jos, în stradă, cu capul descoperit, priveliște greu de închipuit. Ah, ce imagine a pocăinței! Ținea și el o torță de ceară în mână o lumânare aprinsă destul de groasă de culoare cafenie. Veșmântul de catifea neagră, lung până la călcâie, îl făcea să pară și mai înalt. Înaintea în mijlocul ovațiilor fără să răspundă căci ceasul era al religiei și al pocăinței, dar întorcând încet capul la dreapta și la stânga, își privea poporul cu amabilitate și totodată maestos. În spatele lui mergeau cardinalul de Lorena, Mari ofițări din casa regelui, gentilomii din această casă, având pe lângă ei pe membrii parlamentului îmbrăcați în roșu, pe membrii celorlalte curți de justiție, în negru. Numai gentilomii casei purtau o torță și nu mai răsunau nici cântece, nici muzică. În încheiere, 400 de arcași ai regelui. La fiecare altar în aer liber, regele se oprea și se închina, îngenunchiat pe o perniță stacojie. Norodul, ținut în continuare în frâu de arcași, era vădit mișcat să-l vadă pe rege genunchiat astfel și rugându-se. Majoritatea oamenilor plângeau, alții strigau, dreptate, dreptate, vrând să dea de înțeles în felul acesta că ereticii trebuiau pedepsiți. În fața catedralei Notre-Dame se înghesuia o mulțime imensă. Unele familii petrecuseră acolo o bună parte din noapte. Circulau neguțători care vindeau clătite, prăjituri, băuturi. Niște șmecheri răscări, scări, să răschele și vindeau locuri. Regele și regina au intrat în biserică. Mulțimea rămase locului cât a durat slujba solemnă. Se spunea că regele va vorbi. Ovaționat la ieșirea de la slujbă, dispăru din nou. Se dusese la masă la episcop împreună cu familia și cu principalii săi ofițări. Discursul furostit după aceea în fața catedralei Notre Dame, regele stând pe un tron. Nu se adresa direct mulțimii, ci delegațiilor ce stăteau în picioare înaintea lui, reprezentanței clerului, notabil burghezi, magistrați municipali, starostele neguțătorilor. Regele vorbea cu glas tare, dar mulțimea de oameni nu auzea aproape nimic, ci numai din când în când unele vorbe purtate de vânt. Blasfemie, profanare, ispășire. Cei cărora li se adresa cuvântarea auzeau foarte bine. Și dacă brațul meu drept ar fi atins de această ciumă eretică, l-aș tăia și l-aș zvârli departe de mine. Și dacă vreunul dintre copiii mei ar fi atât de ticălos pentru a o favoriza, l-aș sacrifica cu mâna mea pe altarul justiției lui Dumnezeu și al justiției mele. Regele se ridică de pe tron îndepărtându-se cu regina în direcția arhiepiscopiei. Trei căruțe de cărat gunoiul ieșiră de pe o stradă învecinată și sosiră în piața acum goală din fața catedralei. Mulțimea a început să mugească, înțelesese foarte bine. Eretici, la moarte, la rug!" Căruțele se opriră o clipă. În fiecare din ele erau câte doi oameni cu capul descoperit, ținuți de sergenți. Fiecare din ei avea în mână o torță aprinsă și rosteau cuvinte care nu se auzeau. Cer iertarea păcatelor!" Acum o să fie duși la rug!" Este un rug la Hale și altul la crucea din tiruier. Se spune că regele va veni să vadă cum se aprind rugurile. Haidem acolo, haidem acolo! Alții voiau să se înapoieze pe la casele lor. Diverse curente, mișcări agitau mulțimea, dar toată lumea era veselă, bucuroasă de această sărbătoare, căci era într-adevăr o sărbătoare. De multă vreme nu se mai văzuse ceva atât de frumos, atât de mișcător. Vânzătorii de prăjituri clătite și alte bunătăți vindeau tot ce voiau. Acum, alții aduceau butoaie. La hale și în celălalt loc de supliciu, alte mulțimeni conjura rugurile, vântul ducea înspre ea fumul și mirosul îngrozitor. Într-o atmosferă de veselie populară, monstruoasa mașină a intoleranței era pusă în mișcare. Ea nu avea să se oprească câtuși de puțin, deoarece pătrunderea reformei în Franța se amplifica cu un curent nou venit de astădată de la Geneva. Dictatura lui Calvin în sfârșit, copiii noștri vor putea învăța să citească. Chiar și eu vreau să învăț să scriu și să s mai bine. Mulți oameni sunt foarte mulțumiți că s-a deschis școala asta. Știu câteva familii care se duc la școală în fiecare zi, copii și părinți. Cum? Încă nu știți unde se găsește? Sala Boate, la Crucea de Aur. Mai era și ceva de la Verson, în cartier, dar era situată departe pentru copii și, de altfel, școala aceea nu era de ajuns. Firește, aceste cuvinte de mai sus, schimbate între genevezi în toamna anului 1532, n-au fost înregistrate la magnetofon, dar substanța lor e istorică. Nu o cărora instrucțiunea ne este împărțită cu tot atâta ca și apa de băut, ne este greu să ne închipuim foamea și setea de cunoștințe a populației de la orașe în secolul al XVI-lea. Pe măsură ce se dezvoltau industria și comerțul, analfabeții sufereau în viața profesională de pe urma ignoranței lor. Înființarea la Geneva a școlii de la Crucea de Aur a stârnit entuziasm. Inițiativa se datora lui Antoine Froment, cleric reformat venit din Neufchatel. Copiii ca și adulții primeau acolo o instrucțiune elementară, învățau să scrie, să citească și să socotească. Se înghesuiau care mai de care și nu vedeau niciun rău ca învățământul să fie completat cu comentarii pe marginea Noului Testament. Inițiativa lui Fromen nu era numai socială, ci și dibace, iar răspândea ideea că între reformă și instrucțiune se poate pune semnul egalității. Reforma sosită din Germania a invadat Geneva ca o armată puternică ce întâmpină puțină rezistență. Au fost și unele tulburări, câțiva morți, o intervenție a trupelor ducelui de Savoia pe subzidurile orașului. Episcopul a trebuit să fugă, mai curând intimidat decât alungat, de o răzmeriță populară. Dar orașul a fost cucerit cu foarte mică vărsare de sânge și fără niciun martir. În cele din urmă, Consiliul General adoptă o hotărâre potrivit căreia populație a Genevei va trăi în conformitate cu cuvântul Domnului. Majoritatea catolicilor care nu se converteau plecau din oraș. Cu tot acest succes relativ lesnicios, numele Genevei rămâne asociat în istoria antagonismului dintre catolici și protestanți cu o idee de violență de asprime necruțătoare. Și în acest oraș s-au auzit țipetele schingiuiților. A fost văzut înălțându-se fumul rugurilor. Putem să ne dăm seama destul de ușor și de ce s-au petrecut acele lucruri Acum. În a doua jumătate a lunii iulie 1536, un călător de vreo 35 de ani, slab, cu fața gălbejită și străvezie, cu o barbă lungă, subțire și foarte ascuțită, se opri la un han de lângă poarta Cornaven, spunând că ar dori să nopteze acolo. Povestii că venea de la Ferrara și se ducea la Basel și își arătă pașaportul. Se numea Jean Calvin. Calvin... Nu avea 35 de ani când sosi la hanul de la poarta Cornaven, ci 27. Părea mai bătrân, deoarece organismul său șubred și bolnăvicios era deja uzat de muncă de interminabilele călătorii pe drumurile Europei Occidentale și, de asemenea, fără îndoială, de un foc lăuntric intens și stăpânit, foc și gheață totodată, care avea să facă din el exact contrarul unui om deschis. De-abia se instalase la Han ca să îmbuce ceva de regim, când îl văzui intrând în sală ca o furtună pe călugărul reformat Jean Farel. A mai întâlnit acest personaj la Mo. Părăsind de cenaclul, s-a dus să la Paris prima biserică luterană clandestină. Nimic nu-i inspira mai multă silă lui Calvin decât efuziunile tărăboiul indiscreția. Și iată-l îmbrățișat, scuturat, a surzit de piticul roșcovan, care îi povestea despre admirabila instaurare a protestantismului la Geneva, care îi spunea în ce măsură a contribuit el, Farel, la această chestiune și care conchidea, în acea clipă Calvin se trase înapoi, gest care rămase vestit, că cucerirea nu era asigurată și că era nevoie ca el, Calvin, să rămâne la Geneva pentru a evangeliza orașul până în adâncurile lui, până la rădăcină. Dar, spuse Calvin, eu mă duc la Basel, mă duc să studiez, trebuie să mă păstrez disponibil pentru aceste studii. Farrell scoase un răget când auzi un cleric spunând că vrea să se păstreze disponibil. Am să-l rog pe Dumnezeu, sfârși el prin a striga, să blesteme studiile tale dacă refuzi să muncești aici pentru cauza lui Dumnezeu. Calvin se uita la el oarecum îngrozit, în cele din urmă declară că va rămâne. Prima sa perioadă de ședere la Geneva a durat ceva mai puțin de doi ani și s-a încheiat cu un eșec. Însărcinat de Consiliu să-i determine pe genevezi ca în cel mai scurt termen să trăiască în conformitate cu cuvântul Domnului, Calvin redactă pe dată lucrarea articole despre disciplina ecleziastică. Primul obiectiv să măture orice urma a cultului catolic. Era ușor. Echipe de oameni plini de râvnă despuiau bisericile devenite temple, de statui și de toate imaginile. Obiectele nu se apără. Catolicii rămași în oraș nu îndrăzneau să crâcnească. Dar Calvin întâlni opoziționiști în rândurile reformaților. Articolele stipulau că toți locuitorii vor face în public o confesiune de credință, că copiii vor urma lecții de catehism, că împărtășania cu ambele cuminecături va fi practicată odată pe lună, dar că cetățenii nevrednici vor fi excluși de la această ceremonie. Excomunicați, spunea textul. Și cine vor fi cei nevrednici, oamenii cu purtări necuvincioase? Și cine îi va desemna? Preoții. Genevezilor li s-a părut prea de tot ca preoții să instituie o cenzură morală. În ziua de Paște anului 1538, Calvin, predicând la Catedrala Sfântul Petru, a proclamat că refuză să acorde împărtășania cu ambele cuminecături, unei asistențe în care se aflau desigur, oameni adulteri sau care blestemă. A doua zi, adunarea generală l-a surghiunit din oraș. Opera scrisă a lui Calvin cuprinde 59 de volume în octavo, aproape 40 de mii de pagini. Totuși, Karl Barth, unul dintre cei mai mari teologi ai reformei, s-a ridicat împotriva folosirii termenilor de calvinism și luteranism, care ar putea lăsa impresia după părerea lui, că există două doctrine fundamental deosebite. Nu vom încerca aici nici măcar să definim calvinismul, așa cum îl consideră cei care acceptă să-l numească astfel. Vom aminti numai ceea ce este în deopște admis, și anume că concepția lui Calvin despre mântuirea prin credință și nu prin fapte bune era încă și mai riguroasă decât a lui Luther. Servul arbitru al primului reformator este la Calvin împins la extrem în ideea sa centrală a predestinării. Noi numim predestinare sfatul etern al lui Dumnezeu prin care el a determinat ceea ce trebuie să facă dintr-un om oarecare. Căci nu-i creează pe toți deopotrivă, ci pe unii îi sortește vieții veșnice, iar pe alții, damnării pe vecie. În concepția lui Calvin, această doctrină recunoscută chiar de el ca fiind cumplită, nu trebuia să ducă la un fatalism care să îngăduie toate ticăloșiile. Orice aș face sunt ales sau o sândit dinainte ci, din potrivă, postula o rigoare morală intransigentă. Nu a izbutit să-i convingă pe genevezi să îmbrățișeze părerile sale. Se gândea că nu se va mai întoarce niciodată la Geneva. Plecase la Strasbourg, unde amplifica și traducea, din latină în franceză, lucrarea sa, instituția creștină, carte de teologie dogmatică atât de bine scrisă, încât avea să-i asigure reputația unui foarte mare scriitor, sub raport cronologic primul dintre maestrii limbii franceze moderne. Muncea din zori și până în noapte, distrugându-și sănătatea de pe atunci, șubredă. Emfizematos hepatic ar fi diagnosticat un medic din zilele noastre. Discipolii săi îl conjurau să se menajeze și de asemenea îi spuneau, De ce nu te căsătorești? O soție bună ar avea grijă de dumneata?" De altfel, din moment ce ești împotriva celibatului preoților, ar trebui să dai exemplu. Calvin nu avea temperamentul lui Luther, nu avea temperament deloc din câte ne putem da seama, dar argumentul doctrinal îl convinse și declară. Bine, însurați-mă! I se găsi o soție, idelet de obur, elegantă, fină, drăguță. Era aproape păcat să fie căsătorită cu un om care repeta într-una că pentru el singura a femeii era castitatea, pudoarea, modestia și grija pentru soț. O cunoscut totuși întrucât îi născu un fiu care n-a trăit, ea muri cu mult înainte de soțul ei. În octombrie 1540, doi sol de la Geneva al vestiră pe Calvin că cele trei consilii votaseră în unanimitate rechemarea sa. I se cerea, era rugat să se întoarcă. Cronicarii nu vorbesc prea mult despre evenimentele care determinaseră această hotărâre. Avuseseră loc mari tulburări, lupte civile și sfâșieri, omoruri și ruine, câtă vreme reforma se instaurase fără mari complicații. Placiditatea elvețiană fusese tulburată abia într-un târziu de marea schimbare religioasă, iar burghezia geneveză, muncitoare și economă, doritoare în primul rând de ordine, nu avusese răbdare să aștepte ca apele să se liniștească. La 40 de luni după surgiunire, surghiunitul a fost primit cu mari onoruri. Toți magistrații orașului veniseră în întâmpinarea sa, precedați de un crainic. Calvin pusese condiții, ele se rezumau la două cuvinte, autoritate absolută. La 20 noiembrie 1541, populația geneveză adunată în piața molar votă prin aclamații instaurarea unui guvern în conformitate cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos devenea regele cetății, iar Calvin reprezentantul lui. Ne aducem aminte cum s-a încheiat pentru Savonarola la Florența această strânsă îmbinare a elementului religios cu cel politic. Cum s-a terminat la Münster? Faptul că la Geneva nu am asistat la o prăbușire răsunătoare a profetului dictator rămâne istoricește de mirare. Calvin începuse prin a ridica la rangul de principiu separarea puterilor, cea politică, cea religioasă. De fapt, situația stătea astfel. Magistrații, civili, aveau reprezentanți în consistoriu, religioși, însărcinați să vegheze la păstrarea bunelor moravuri publice și private. Spre a supune orașul autorității cuvântului domnului, Consiliul General începu prin a promulga ordonanțe care condamnau Hulirea și văneala, urmate de altele care interziceau balurile, banchetele, luxul și numeroase prilejuri de petrecere. Numai după câteva luni de regim al lui Calvin, totul e reglementat. Meniul de la ospețele de sărbătoare, orele de deschidere ale tavernelor, jocurile de cărți, îmbrăcămintea, pieptănătura. O tânără care în glumă s-a îmbrăcat în haine bărbătești la sărbătorirea unei nunți, a fost dusă la tribunal manu militarii. Femeile vinovate de a se fi arătat în public cu mâneci bufante erau supuse la o amendă. Era amendat și cel care a dormit la predică și cel care a cântat un cântec ce era socotit de șuchiat. Iscodirea este corolarul obligatoriu al oricărei ordini morale. Corn e un burghez onorabil, pe deasupra și sindic, cu alte cuvinte, o autoritate. El și soția lui se vizitează cu familia Peren, a cărei pietate se află deasupra oricărei bănuieli. Prietenul Peren a fost chiar un adept înflăcărat al lui Farel, dar iată că, cu prilejul unei sărbători de familie, soții corn și păren cad în mrejele ispitei și dansează. Denunțați se trezesc în temniță. Destul. Într-un oraș se găsesc întotdeauna adepți fanaticei ordinii morale. Dar și mai lesne se găsesc oameni care se opun acestei ordini, cel puțin la început. Timp de mai mulți ani, Calvin a luptat împotriva acestei opoziții fățișe sau subterane, trântind ani de pușcărie amenzi și amens onorabile. Persoane de seamă care în urmă cu o săptămână erau titulare ale unei funcții municipale sau religioase, erau văzute deodată în stradă, cu capul descoperit și în cămașă, strigând că făptuiseră o crimă și pocăindu-se. Mânia împotriva dictatorului început să crească. Calvin fu insultat în stradă. Avem impresia că timp de doi sau trei ani a putut adesea să se întrebe dacă nu va fi nevoit să renunțe sau chiar dacă nu va fi din nou alungat. Dar nu, Calvin nu spunea punea niciodată o asemenea întrebare. Genevezie aveau să-și dea seama că el era hotărât să facă respectată prin orice mijloc domnia lui Isus Hristos. La începutul anului 1547, un personaj numit Gruie, foarte probabil neguțător, fiu de notar, posedând o instrucțiune solidă și vorbind limba latină, având un caracter jovial și neconformist, se făcuse remarcat după ce lansase fără destulă discreție mai multe păreri, ce făcuseră să-i meargă faima de sceptic, liber cugetător și chiar răzvrătit. După cum gândea el, credința în nemurirea sufletului era o iluzie naivă, iar normele dictate de guvernanți, niște hotărâri întâmplătoare sau de circumstanță, fără cea mai mică valoare morală. În dimineața de 25 iunie, slujbașii de la biserica Sfântul Petru au găsit lipit pe amvon un afiș scris în dialect, care tradus ar fi sunat cam așa. Burtosule, tu și părtașii tăi ați face mai bine să vă țineți gura. Dacă ne scoateți din țâțâni, nimeni nu ne va putea împiedica să vă dăm grămadă. Veți blestema ceasul când ați părăsit călugăria voastră. Mai terminați odată cu mustrările, preoți nenorociți ce sunteți. Renegați care vreți să faceți să se ducă dracului totul. Luați aminte. Cine îndură prea mult se răzbună. Băgați-vă în cap, spusele mele." În ziua de 28 iunie s-a vorbit despre acest afiș la ședința micului Consiliu. Invectiva burtosule nu putea evident să-i fie adresată lui Calvin, dar putea să desemneze pe unul dintre predicatorii de la biserica Sfântul Petru. Cineva a spus, Autorul afișului trebuie să fie gruie." Să-l luăm la întrebări. În timp ce îl interogau, s-a făcut la el o percheziție. E greu de știut ce s-a găsit cu adevărat. Scriere ale lui Calvin, adnotate într-un fel injurios, nimic nu e sigur. Gruie recunoscut totuși că o frază citată dintr-o ciornă de scrisoare și în care se vorbea despre un om ambițios, mândru și trufaș, se referea la Calvin. Dar tegăduia categoric că ar fi fost autorul afișului din biserica Sfântul Petru. La 2 iulie, într-o scrisoare adresată lui Pierre Vire, Calvin, care se interesa pătimaș de această anchetă, recunoscu că afișul, într-adevăr, nu era scris de mâna lui Gruie. Dar voia ca acest răzvrătit, deținut în închisoarea episcopiei, să fie în continuare interogat. Fiecare interogatoriu era însoțit de o ședință de estrapadă, supliciu deja descris. De îndată ce fu amenințat cu această caznă, Gruie, înnebunit, declară că va mărturisi orice, fiind constrâns. Bine," au spus judecătorii, să începem." Într-adevăr, la prima ședință, Gruie a mărturisit tot ce au vrut anchetatorii. A doua zi a fost supus din nou și, de mai multe ori, la estrapadă, pentru că îi se cerea numele complicilor. Spuse niște nume la întâmplare, magistrații mai voiau o ședință de supliciu. Nimeni nu pricepea de ce. Gruie se aruncă în genunchi, îi imploră, în zadar. Torturat încă o dată, vorbi fără șir și ceru să fie omorât. La 25 iulie, un tribunal îl condamnă la moarte. A fost decapitat, iar capul i-a fost țintuit la stâlpul infamiei. Gruie, după cum a mai spus, nu era un catolic, ci un liber cugetător. Supliciul și moartea sa nu se înscriu exact pe linia de măceluri scandaloase dintre catolici și protestanți, dar au o valoare de exemplu. Intoleranța religioasă își luase zborul ca o monstruoasă pasăre de pradă. Dovada că nu făcea nicio deosebire între o religie și alta, că era un rău în sine, avea să fie dată de procesul lui Michel Servet. E cu neputință să nu rostești cuvintele spirit distins când vorbești despre acest spaniol blond născut în avara în 1508 sau 1511, cu studiile universitare făcute la Saragoza și la Toulouse, teolog și totodată medic, astrolog și alchimist care vorbea latina și citea greaca și ebraica. Dreptatea cere să-i se atribuie măcar în parte descoperirea circulației sângelui, datorită unor aluzii ce se găsesc pe această temă în prima sa lucrare publicată în 1531, de Trinitatis Eroribus. Nu era vorba de medicină, ci de teologie. Serve nega dogma treimii care nu se găsește în Biblie, după spusele lui. Descoperind această lucrare, doctorii reformați de la Geneva se dezlănțuiră în invective și făcură lui Serveu o publicitate la care nu spera. Dinspre partea catolicilor s-a manifestat indiferență sau poate că lucrarea nu a stârnit în Franța decât prea puțină vâlvă. Ulterior, Michel Serveu a fost întâlnit în calitate de medic particular al arhiepiscopului din Vienne, regiunea Dauphiné. Prelatul era binevoitor la adresa lui, dar în oraș se afla un inchizitor. În 1553, serve i pări Cristianismi Restituțio, în care dezvolta ideea că reforma și reformatorii falsificaseră doctrina creștină primitivă. Lucrarea cuprindea, printre altele, 12 scrisori deschise către Calvin, căruia Servet trimise un exemplar de autor. Urmarea comportă o latură polițistă destul de neplăcută. La 5 aprilie 1553, anul publicării cărții Cristianismi Restitutio, inchizitorul din Vien, Mathieu Ori, cere audiență cardinalului din Turnon. Iată două scrisori primite de curând de un anume Claude Arnei din Lyon. Ele îi sunt adresate de un alt lionez, Guillaume Dautry, care e actualmente la Geneva secretarului Jean Calvin. Iată conținutul frazelor care îl interesează pe Inchizitor. E revoltător să mi se reproșeze că m-am convertit la religia reformată atâta timp cât se îngăduie prezența la Viena, pe lângă arhiepiscop, a unui eretic de calibrul lui Michel Servet." Ah!" exclamă râzând cardinalul, poftim! Un eretic care îl denunță pe altul." Mecanismul polițienesc se pune totuși în mișcare și Servet e arestat. Apărarea pe care o adoptă e de a nega că este autorul lucrării cristianism restituțio. Lucrarea e semnată via Nu Eva, nu e numele meu. Îi se răscolesc hârtiile, se compară diverse scrieri, nu se găsește nimic doveditor. Să scrie Clod arnei rudei sale de la Geneva, hotărăște inchizitorul, să-l întrebe dacă nu are cumva în sprijinul acuzațiilor sale niște probe. Guillaume de Tri răspunde, trimițând mai multe scrisori, având un conținut și un ton foarte eretic, adresate anterior de servei lui Calvin. Calvin, pare să le-a încredințat secretarului său, numai cu mari șovăieli. În tot acest timp, servei e ținut în continuare închis, beneficiind de un tratament bun. i s-a lăsat slujitorul. Poate să primească prieteni. Într-o noapte fuge. Ancheta va da de înțeles că autoritățile din Vien au lăsat ele însele cheia anușă. Nu țineau să-l ardă pe medicul arhiepiscopului lor, lucru la care ar fi fost constrânși după citirea scrisorilor lui Servet adresate lui Calvin. Pentru a da totuși o satisfacție morală inchizitorului, se arde efigia lui Serve împreună cu cinci baloturi mari de cărți ale sale. Nimeni n-a putut pricepe de ce, după ce a stat ascuns patru luni și s-a hotărât să plece la Neapole, Michel Servet s-a oprit la Geneva. E într-adevăr posibil să fi coborât la hanul trandafirului, să fi semnat un registru Michel Vianova, medic spaniol? Avea oare un pașaport pe acest nume? Singurul fapt, cert, este că a fost arestat în camera sa la câteva ore după sosire. Mișel servea stat în închisoare la Geneva la secret, lipsit de avocat, de la 13 august la 27 octombrie 1553, în timp ce membrii micului consiliu instruiau procesul său. găia în sensul propriu al cuvântului. Păduchii mă mănâncă de viu. Mi s-au rupt pantalonii. N-am cu ce să-mi schimb nici vesta, nici cămașa. Frigul mă chinuie cumplit din pricina colicii mele care generează și alte mizerii de care mi rușine să vă scriu. În acest timp, judecătorii au scris la Tribunalul Ecleziastic Catolic din Vien pentru a li se comunica dosarul adunat de închizitor împotriva lui Serve. Nu mai încăpea îndoială că va fi condamnat la moarte. Sentința a fost pronunțată la 27 octombrie, Serve fiind declarat eretic, schismatic și hulitor al Sfintei Treimi. La 20 august, Calvin îi scrisese lui Farel, Nădăjduiesc că serve va fi osândit la moarte, dar aș dori să fie cruțat de groză via pedepsei. Odată sentința pronunțată nu mai interveni, moartea lui Serve a fost cumplită. I se agățease răcărți de ale sale în jurul gâtului. Pe capii se pusese o coroană de pucioasă. Călăul prinse rugul și deodată răsună un țipăt în fiorător. Pucioasa se aprinse și flăcările mușcau din carnea obrazului. Numărul condamnărilor la moarte și al decretelor de surghiunire în timpul cât a dăinuit autoritatea lui Calvin la Geneva variază oarecum în funcție de autori. Să spunem vreo 60 de execuții prin ardere, prin sfâșiere în patru sau prin spânzurare și ceva mai mulți surghiuniți. Am văzut și din păcate vom vedea încă și mai mult în alte locuri, ceea ce de altfel e evident, că bilanțul domniei celui ce a scris instituția creștină nu poate fi evaluat numai în torturi, execuții și alungări. După ce rugul lui s a stins, teroarea a mai scăzut la Geneva, dar nu și ordinea morală. Genevezii acceptau toate constrângerile pentru că ele le ofereau lucrul la care incontestabil țineau cel mai mult și anume ordinea încetate. Geneva era de investită pentru puritatea moravurilor sale. Calvin și Consiliul le universitatea, care avea să devină celebră sub conducerea rectorului Teodor Dobez. Studenții din Franța, Flandra, Scoția, Anglia, Germania, Ungaria, Polonia, Italia, Spania și, bineînțeles, Elveția, dădeau năvală. Sculați din zori, munceau până noaptea târziu. Unuitată care se interesa de progresele fiului său, Teodor de i-a răspuns că tânărul nu era prea înzestrat pentru studiu. După numai 14 ore de lucru în fiecare zi se declara istovit, drept care Geneva a devenit Roma-protestantismului, de unde misionarii noi religii porneau spre toate țările Europei.